Ustaillaren bat eta 22 bilan ospatuko da Bastandarren biltzarra Elizondon. Besta honen inguruan hitz egiteko gurean da Oian Arretegi, arraioztarra eta Bastandarren biltzarreko antolakuntza komiseko kidea. Egunon Oiana, egunon bueno, eh, larun batateigandian Bastandarren biltzarra Elizondon. Azken orduko lanak eta ja prestatzen ez eh, egiten. Bai, azkeneko puntuak ematen ja eta dena prestres. Bueno, ezaguna da urte askoko festa delako eskuarak bai, batzen gaitu lelopian lelopianiten dena, baina ez da kin horrentzat, nola definituko zenuke? Bueno, da, asko batzen dut elkarte bat da, urte guztien martxan da Euskara bultzatzeko, eta urtean behin iten dugu besta bat, aztango amagozerrien, erriak elkartzeko besta bat dena, nahiaktekoa, uh -huh. eta biltzen gara hor, amagozerriak iten dugu urtean behin besta, Karrekin. Bueno, berezitasuna da, a, besta hortan, herri bakoitzak orga bat izaten dula, eta, bueno, geho orga hoi berezitasuna lehiak eta izaten dela, ez? Hori da, bakoitzak, herri, herri bakoitzak orga bat egiten du, bueno, elizando herria uniena Hai. denez, kaurriak egiten dute, beraz, bost bat karroza datatzen dituzte eta herri bakoitzatik, Eta bai bat jartzen dugu eta ailek aukeratzen duten ordeen urteko orgarikonena eta aderak eramatzen dut zaria. Be, beintzat, aitzaki hortan herri harteko pike hoi egonen da? Ba, ikera, bueno, bai herri asko ez dutela pike hori dute, bueno, ateatzen dira ateatzen dira arren. Zungi uh -huh. pasatzen, baina bai ba, herriak urtero urtero lan handi haitu duten eta azken urtagoetan gainera oso maialtua dago eta pike bastante hortzen da. Bueno, e, aipatu dugu bi egun izanen direla, azken urtetan bakarra izan da, nola hartu duzu erabaki hori? Bueno, duela bi urte arte, e, azte buru oso haitzazen zen, uh -huh. baina duela bi urte, herriko plaza obretan zehuelako zezin izan genuen arunbatean egin, eta igandean ongeat edazen ez dena, pues, pentsateguin nuen lan gutxiago zela, eta eta e, igandea, obeto, igendeako hobeto pasatzen zuenez, ba, irtea e, bakarrik, igandean, baina horten, bueno, iganden urtean uri egin eta diuz gaizkik abiltza, eta horregatik ingo dugu larumatera igandean ditu abiltzeko. Bueno, aipatzeko da urtero normalian egualdi onetzen dula, baina lehen gaurtean suerte txarra. Bai, nik ekeran ez dezagutu, eta anden urtean egin zegoen egualdi so txarra, eta, bueno, bueno, egi erra, bueno. Beste iteko egi erran, ez du azkenin askorik enborte izaten, baina bai, e, bai, bai, orgak eta ez zuten asko luzitzen nola. Bueno, eh, oain urte batzuk eh, pixkat eh, lantaldia osatzeko eta arazoak zaudelako eta horreontzen eh, bueno, planto bat edo esantzuten etzela eingo eta jende berria sartu zineten, ez? Oi, oh, sartu ginen jende beria oso nahi, ginen gainera gienak eta ban gineon vuelta bizke elkarte, bueno, nila berandu gozartu naiz, eh, uh -huh. baina izantzen eskaera bat eran ez herrikuak eta pues venga animatzeko, azken batean ongi pasten dugu ere elkarte lanean lana da, baina bueno, Eta daien, bueno, azken alde, obe, ogega biltza. Bueno, e, Baskari izaten da, eta hor uste e, lanak izaten dituzuela, zerbitzatzeko jendia topatzeko? Bai. Berri da, egun da, zerbitzari gutxi gorabera bera, eta ba, Aurten gainera, okerrena, berroita barrakari bildu dire, pedaz, Baskaltzera iobar dena, bere maia zerbitzatu barko du. Bueno, hor du denan hartian, eta Oiga. jendia ikustia, ba, nahizte zerbitzen egon, e, ongi pasatzen aldula? Bai bai, arasongi giro hori egoten da ta gainera ez dakit, baskaria eta eran saltza bastanti izaten dute. Okerrez hau gaur eh, jartzen tien salgai bazkaritako txartelak. Bai. eta bueno, sekulako hilarak egoten dira, ez? Bai bai, gaur 10 eh, erekida txartelak santzeko eh, dekua eta bueno, ba zen jendea ja goitzeko Bai, zera Naiz, erran, lekoa, eta gukeran ez dela garrezkoa, denen dako badea lekuakabar, baina izako gozteritzatzi bazen jendeaz. <laughs> Beldurra, bai. e? Eh? Igon din Baskaria ez izateko. <laughs> bai, bai. Bueno, Egoiana, hortaz e, gain, e, bueno, hartuko dugu larun bat arratxian, hamarretatik e, aintzinera e, bastandarre milzarreko estatua paratuko dela, Oida. eta elektrotxaran izango dela, ez? Bai. Eta ondotikan, trikidantz taldean eskutikan gau pasa. Hau pasa, bai. Ezaldua arrisko ikan, e, igandian bestonda ondiakin e, azaltzeko? Bueno, <laughs> elkeartzeko, bueno, saiatzen gara eziten besta egun hortan die. eta herrikoak egerren gero tagutia gaitu duntela arunbatetan, eh? La etortzen da gehien bat kanpoko jendia, uh -huh. eta hemen guelta iskabar, igandiala bere zegoen ondia, eh? Bueno, eta pixkat, azaldu igandeko egitaraua edo nula izanen den. Bai, pues, e, igandian hamarretan e, hasiko da artiesa guen erakusketa, Pedro Xular Carricán anaiketan adiatuko da orga bain den desfilea, biordutan multilantzak, Elizondokorriko plazan, beteretan bazkaria, ondoti bazkalondoko e, bertsolaria, kantaldia etabar. eta bar eta 6etatik 8antzientzietan e, trikidantz eta ondoti laiot. Ta bukatzeko ja poz ostatua itxi arte dijiak izango ditugu dijei territari. Beraz, e, aspertzeik ez da izanen, elizondon, e, asteburu hontan. ontan. E, animatu, oi hartzun inguruko jendia, gure entzuliak, e, igandien joateko edo aste burun? Bueno, animatu dineak tortzera bastan darmiltarara, dela araxeko bollite, unri pastuko dute eta giroederrian, eska giroz kaldune eta animatzen nuen mundu guzieto hartzea ondetu. Bueno, eta ea aurten, lengurtian ez bezala, e, egualdi honetan jenduen. Hon. Haber, ala den. <laughs> ba, oian harretegi mila-mila esker, bastandarren miltzarrai buruz gurekin e, solasteatikan, eta, bueno, ba, han ikusiko geha. Gale, inga Eta asko. bukatzeko, ba, trikidantz taldean, Euskaraz bizi abeste dugu, ba, igandian, bueno, larumatat, igandian bertan izango dielako. Bale, mega. Aio. Oi. Aio. Pee-pee-pee-pee <laughs>